وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتين آية كذلك, كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا لقوم يوقنون اِنَّا اَرْسَلْنَا قَبِ الْحَقِّ بَشِیرًا وَنَزِیرًا وَلَا تُسْعَلُوا اَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ دوئے محساد سور بکر شروعا او پدې کې اس باد د رسالتو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم او دا مونږ ویلیو جنه ات پر رسالت باندي او داګه جوابونه قران کریم ذکر کړي مخکې شپګه اعتراضونه ذکر شو ورونی صاحب کې یو اهم اعتراض او اہم شی الله نائبانی وليدي او تیرت کي داغي مونغا حتروسه وضاحتكو او پنځه جواب موکل چې الله وي یو سبحانهو الله دې خبرو نه پاک دي داته چې ګمه خبره کې دا د الله شان سره مناسب نه دي دویم جواب یو کو بالله ما في السماوات والارض ده لالا غو مخلوق تابعدار دي چې هغه برا اسمانونو کيده او قط ازمکو کيده او درم کل لله قانتون ټول الله لاعجز دي محتاج دي سلورم جواب بدیو سماوات واله ارض ناشنا کارګر داسمانونو د ازمکو او بینزم وا اذا قزا امرا فانما يقول له كن فيكون چیکار به یو کار را داو کی الله ورته موجود شا نو بسغه موجود وي بیا بگی وخت نه لایگی اوس نه نهي چې نمبر ایت نمبر 118 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تعتينا آيا دا نه هم اي دا ومه اعتراض دې برې سالت باندې داغن ہونا كتب اړشیا پیغمبري او الله تعالی نبوت درکړې او تیغ ورکړې نو ستا پر سچایي باندې ستا پر حقانيت باندې موږ سره الله خبر یو کی كتب اړشیا پیغمبري نو موږ بتا الاومن چې الله موږ سره خبر یو کی نو داګه جواب کای بخوانم دا خبرې کړي وې ستاسو نو مګي خلکو دمغه سي اعتراضونه کړیو خو منل شي نو زکه شکله یو بادشاہ په ملک یو آرډینانس قانون جاری کی قومي سملهي یو قانون پاس کی او بیا هغه سېنات نومندا پاس شي او صدر مملکت هغه پاغي باندې دسختو کی اغه قانون د ملک پو عدالتونو کې لاگو شي لکه مثال په پا تور باندې د 44 لګي د د فجوالس مطلب دا لري چې لسدار او وسلپم سرګن نشي ګرځولې د وسلې نو مایش بنشي کوله حکومت اعلانو کو چې فلانه ځله کې فلانه علاقې کې فلاني تحصیل کې د 44 اوس پولیس والا او قانوندان هغه اور یو کس پسې کور د ناراضي ګره کاکا سبا نه د 44 دا بس یو اعلانو جوړ د 44 ولې او سه سره باندې کیو سی او خمدیدار کمربند غاړ لا چوله د اک راشن کو بلاشکینی ولې د 75 ول اور خجوله ده د نیر بغاړه لاروان ده ما کنه ولا پولیس ما ماخه لا ورلو رویني ولا لکه دغه جوړي زکات د فچوالیس لګیدل د هغه زغورو مېره کې وسماله د فچوالیس په طرف تا چې قانون جوړوي ما ته وایي کنه نه دا بلکې هغه سر رعایت نکيږي حکومت واغله سزا ورکي زکته قانون خلاف ورزي کړي دا او الله پیغمبر راوی غلې دے او هغه سره یو شریعت راوی غلې دے یو کس یو یو کس ته الله پاک نشي ویل چې فلانه پیغمبر دی بلکې دا هغه حقانیت هغه مخې موجود او دا اعتراضون بن اسرائیلو کول پیغمبران بیتنگول لگ اللہ فرمائی دا اغیاء اعتراضون زکر کئی گن اعتراضون زبن اسرائیلو سوری بن اسرائیل کی کتب پرشتیا پیغمبری نو اول خبر دا کالو لن نؤمن لکا حتی تو فجر رنا من الارض ینبوها مون بتا اللہ پیغمبرو منو جسمک کچینی رو باسی او سینر استل د الله کار دې پیغمبر نا او زګه چینه نشریسته نو او تکونه لکه جنته من نخیل و عنب استاله کجورو او دانګورو باغونه شي و د فجر الانهار خلالها او دا غیمه کی د خپل نهرونه نهي دبل چا ابوله دغه محتاج ني شمره ترازو نه کوي او تس کی د سما یا چتوی قیامت کې با اسمان را غرزی کی نو زه پموندو سره غرزی کما <مازا> ځامت تا او تعتین بالله والملائکه یا الله یا تعالی غفرشتې دې موږ مخامخ راشي قبولن موږ صرف مخامخ خبر یو کی چې محمد رسول الله آیا دا ځما پیغمبر ده او تکون لگا بیتن یادشتایو کرشی د سشینا من زخرو فند سرزر نه تعالی کور جوړ کی دا ټول ابس اعتراض نه دی او قران دا ذکر کوي چې بنی اسرائیلو او با پیغمبرانو باندې دا اعتراضات کړیو پخوانی يهوديان هم دغسي اناد او اعتراضونه به کول په موسی عليه السلام موسی عليه السلام تاسو مخکی وي چې وایي کول ته يا موسی لنؤمن الک موسی عليه السلام هم وتا ایمان نه حتا نر الله جهره تن چې موږ الله سرګند وینو اوس الله د سترو کو کی تاسو رو دیشول چې موږ الله وینو السلام الله توه الله زه ګورم زما دا خوایشتې جزاته وینه موسی علی السلام ته الله وای موسی علی السلام لن ترانی تمانشری دې هغه ورته وی جن الله زه خامخا تعالی دل غوړم الله ورته وی چې موسی علی السلام دې غرد وګور زه ورته د خپل تجلینا لغه رنا کوم اِنِسْتَقَرَّ مَقَامَهُ كَدَا غَرْبَدِ زیټِن شو فَسَوْفَ تَرَانِي نَتَوَمَّوِنِ او کَغَرْبَدِ نُشُن بې مانې شې ليده نو کار همزبوت شې وې قرانوي فلم ما تجلَّى رَبُّهُ إِلَى الْجَبَلِ جَالَهُ دَقَّ کله چې الله هغه غرد خپل روشنايي سرګندګه هغه ټوټه ټوټه شو و خَرَّ مُوسَى صَاغًا او مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام بې هوش شو مُوسَى عَلَيْهِ ده هوشر یو پیغمبر الله نشی دی نو د دې اغه اعتراض غلط دی چې ته پرښتیا پیغمبرینو الله د مو سره مخ مخ نو جواب وقال الذين لا يعلمون او ويعاکسان لا يعلمون جنبو یگی اوس د دینکم خبر مراده چې بس نه ګویږي په دین باندې نه پویږي دنیوي معاملاتو کې هر سړی وخيار دي फायदा او نقصان د دنیا مون بي جنو دا چې مې د غنړې جامع واچوم نو زما یې خنکيږي یا اولو به زبرګه د جامع واچوم نو زما به ګرمي کیږي بری خلک وېږي که د هټو جوړ کوم نو هر کار به لېوم او کنه په لړ ستريو لړ ډري جوړ کوم بس یو ځل تاوان دي وېږي کنه قطت د دی معامله کې تپوسو کې یاره دا د مولیانو کار دی نو په دیمونږه پو کته ور تهویل لکه خخته خدا لغولو کې که ببل نو په بدل شل سفر را پیش کې چې بللاک کې دا کار دی خخته ک دا کار دی خخته لړوله چې شلزله او پلاک چې کم د یو زلبانې به کېږي او فدي به د لښ کهته ور ته د دیین خبره وکې نه دته بیا مرکماتتی بیا نه پوږي ولی سبو خدخود خوشو کار دي او مز دوزګارو کار دي نو موږ نه خوشي و انوزګاريو نو مستلقه او سبق ستو اعلان کی کریم کې الله پاک صفا صفا ویلي و من ارز عن ذکری فان له معيشه ظنكا ونخشره يوم القيامه اعما قال ربي لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا کالا کذالک آتت که آیاتون فنسیتها و کذالک اليومتون دا نسته دا دلیل دلیل ده اللہ بعد انسان دا دنیا که سترگی ورکڑی او دا غسترگوالا انسان با کامت که لون را پاسی لون بایسه بنیوی دی نو دیبا اللہ تو یا اللہ دنیا که زماغات غٹسترگی وی مابا دنیا فائدی او نقصانات لیدل نو تازوه وړون کما اوړون درا پاسولم الله وو یاو ما تپتل چې تا دنیا کې بناوي سترګي دیوي خو زما کتاب دا تر اغلو تا هغه رست بره کو دی نو دی وراغسته نو دا سترګي خو چارش زما په کتاب باندې نو تا تاسو رقیمتي موبایل دی بل زړريا له یاغسته دی خو ته هغه بجلې کې نورګه چارش کې نه چې واشي نه چې دا زو چارش کو مودو یا یا سیوا اوسوځي نو ډیر قیمتي ده خو د سلورو نو ټلیفون نشو کولای ځکه چارج وبخ ختم شي کنه چې کله وبخ نه را لګل یواز بکارو کی درزه بکارو کی درېزه بکارو کی اخر به هغه بیټرۍ ډډ شي او بیا به چارج کیږي نه دنیا کې الله موږ له سترګې را کړی او چارج را لګل قران چې په دې باندې خپل سترګې چارج کا خپل سترګې دقیق کله چارج نه او دلیل بيسته پرسته قیامت باندې الله پاک وای چې زبره مسلمانانو تولګه بر رواني ور پسیبه کفار عمره رواني نو د دې بمز کې يهوديوالو وال شي سبووال شي يهوديوال بووال شي ظاهره من قطع العذاب څې د اغي ظاهري شکل چې کوم دی هغه به د الله دا, دا عذاب وي او باطنه او د نن داغي چې با د الله مهرباني او رحمتی وي اوس چې کله دا دیوال واره شي مسلمانانو باندې دیوال نه مخ او د دیوال فسوري کې باد شي کم چې کفار به اب دیوال نه رسو باد شي تورتم بشي تیار بشي نو چې کله تیار شي نو دی بوي چې اواز زمونږ لرونو ودري گئی نكتب باسم النورکم چې موږ تاسو نه ځان تراو او تاسو زمونږه لاړې او ستیاره شو صحکارینا نكتب باسم النورکم موږ تاسو ته رڼا ځان ترانا خوړو موږ له را راکې بیټل را رڼا راکې را راکې چې موږ ځان درناو نو دیواله طرف نه بول आवाज شي چې دې دې کې رڼا یو بل لکارا نکای ارجو وراءکم دنیا ته لار شي فل تمسنورا ال د نزان سرانا راي اوس ال رانا د الله کتاب او قران دي کی کی ال د الله کتاب د الله سوئي رانا وي وتبو نور الزی انزلنا دا اخر رانا ته بيداروک چي مارالي غسه شه دي د الله کتاب نو چي دنیا کی تا ستر کی چارش کړي دي پس شي باندې په قران نو داسترګي باندې آل د کار کوي او گناه په دولت به ستغړول دي نو دغه معاشرش ختمي به اوروندي نو الله دې موږ د قیامت دडून واري نو ساتي فل تم سنورا دنیا تلار شي نو دا اوتلسمنټا شلمنټا د الله کتاب ته کې نه دا خپل اغا داسترګو بيټري چارج کول دي او ان شاء الله پرز د قیامت بعد دا غلووند نه استه دا موږ पारा که شره د الله پر راځي ګره شرط بګدای چې دا الله رضا کده دین نه ناس بیا ورا پورل دی را کې لکان خان چې د قران درس کوي او به ګنور ناس نو ګوري بیا مکه نه صرف دی دا بار چې الله دا ټوله ژوندۍ حضور د پیسو غټولو لپاره مده خدای الله سمند تعالی در کوم الله چې تبران رضا شي کزي په دې خې الگوم وي خلقوي چې را دلخه قران ورزینو بس پکاره چینه کومه صرف دې دا چې آزادات رضا شي کته ناشته نو دې لپاره ناشتي چې اگر زات رضا شي او زما دا ناشته دا خپل دربار کې قبول کړي او قران د دې قسم خلک ذکر کوي چې قران از د کول شي د الله حبيب ته فرمایي چې ای زم حبيبا لا ته جو مقام مخ ناشتي نو تا ایا سوچ کې چې دا ټول اوري او دې پوئږي نا نا نا وي پدې کې هغه سره پوئږي هغه سره چې الق السما استاذ له غوغي تا ته د غوغي ستاسو خبره اوریدل په غوغو غوګونو باندې او دویم غوغي خېله د استاذ خبره خووري او هو شهید چې دا غزه هم دلته د قران ته چې دانی شهره د قران دار سره رستو ما جو سکور له خبرې کول نه کمځه پوري مې کړې دي بیا کوم مې حاضر خونی کړه نو داغه لناتې څه फायदा نشته چې کدا دې اولنم بی اوغاس اغم نسته یو شهید نه نه شهید چې د ذهن حاضری چې الله نن چې میو ټکه اسدکو او کې دې شي اغه یو ټکه زماده بخنه سبب وګرځي اوس دا پته نه لګي مونګل تدا 145 بلل 145 کسان ناشو چې پدې کې الله د نزدي څوک ته شهید چې زبګه ټول نو زیات ګوندار پتاڅو کې یو کسي چې الله له ډیر رضدي أولا دي پتا بكلا لگي، كلا چه تلا دا ميزانو لگي، ديابا پتا لگي، ويدرانوس بك بدخبل زانو ويني، سوح چه تلا دا ميزانو ويني، اغا تلا لا يغادر وصغيرة ولا كبيرة، ني ولا گناه پر خوده، ني لا گناه پر خوده دا، إلا مگر لكله دي، وستب، ما تاسل آغا رسوه ليو، چې لاره کې او سړی راغې د کوی په غاړبانې موګې ټکوالو چې مسافر به راې سارو ب سرئ د سره په سارو تړي ځان به دوه کاتهمونځ کی دا فکر ب سرنی چې زما غوا میخه خر ټټو دا بو تختی بلکس راغې اوه دکم سرخوا کې دا موګې چټ کووالی دا خو لار دا په دی بون را دي شل به راې پهې ټکره وي او درز بړي اوله ک دغه موګې وو دواړه لجن تبوږي ولې اراده د دواړو نیکو دي یو اراده دا وا چې مسافر سره د خپل سفر یو غمنې او د عبادت به فکر وکي دویم سره د مازور فکر وکړو ا موږ و نه چې جب د دیواله لاره بل او واسو کنا برس چت بکولاو با شي دا ولا پد نشته چې دا ورز چې جب به هغلار له او باسم دا غو ثابت محل لاردا دا, دا و ثابت کيل لاردا ما پر دې حق لاندې دا څنګه چې دې استواله د بوسوګه جستای ته کور جوړولو ته د سر زرسمه چې پر خو دې لار نه علاوه قسم دې څوتر پریدي او جدري پروت راوباسي وې دا هټراکس سره نه لګي پر دې هکلاندی کوي کنه وای موري ګتاله مریشتیا وې بیا مته مو ټاکې او رښتیا وې شو کور و جوړ کی خپل واغ د لارې میز نه را شروع شي دا ولی ویرک زمکور لګړې آسان هي جی نو دا گیټس ورکوړل لرستو کېل چی آسان ولهی جی کنه پر دې حق ولاندې کی دا څومره خلک دې دی باندې دا تاغه حق تلفيو کا ضروري سیس لار لرا قرزول دا ګناه دا تاسو د اسلام او ما ته اسلام دا تعلیم راکای چې زموالدار مو ته غریبې زه هر وخت مثال په تور می وجات راړم به موسم او د موسم او زمما غراوند کې داسې غریب دي چې هغه په سیزن باندې نشي خورې نو اسلام ما ته وایي چې د دې خوراګ د دې میو هغه بوستې کې بدای ځکه غرزي چې د غریب بچيونه ونی چې هغه کې احساسي کمتري پیدا نشي احساسي کمتري پکې پیدا نشي اسلام خدا سي اوزابته حیات ته کونو عباد الله اخوانا د الله بندگان رونه رونه جوړ شي ولې وایي چې موږ کې هغه محبت او مین راشي کما چه سوار لسوکالا مخی سروری کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم خودلی و او صحابو بتکڑا ابو بکر صدیق عثمان زین نورین عمر فاروق علی و او دا سی دا طول صحابا بلال حبشی زبیر او طلحا دا طول صحابا چرا جمع گی اگر پسشی بانی اوزیشیو اگر دا اللہ کتابو ده الله د کتاب د وجینا د دین اسلام د وجینا غیمین راغلی و ما او تاکي ماغه محبت راشي او دا بگیگی د الله ب با کتاب باندې الله یا لمون چې مون د نړۍ امور باندې هبوېغو خدای دین به کار وانه نه بوېغو لو لا یکل لمن الله ولې موږ سره الله خبرې نه کوي او تا تي نه آیا یا مون راو لمون ته یو خاصت د پیغمبري معجزه الله وې کذالکا عمد غرنګي قالله ځنه من قبل ویللی او کسانو چې ددي نه مخکو یو د مسله کولیم په شان دوينااد ديته شااد کووب هملو یو شان شوي دي سونهدي په اعتراض کوونکو ګېشنې یو قد باید نات تاک سرهمون غواې بیا نه یادونه ل دبارره دغ کوم چې غکن سای په الله رسناکه بالحقکې بهشي رووه نه زیره اوس اسبات د ررساله ته چېمونږ پ غمبر سر را للی د نو الله فرمای ان رسناکه پ غمبره ین موګلی تا لهبلې دپره دخ کاره کولو در رشتیا او حقی ک دی نه۔ بشیرن زیر اور ګون کې منن کو دا مسلی تا ونذیرن او يرون کې اغه جا تا جګې مسلی مسلینه مخړی ولا او تاسو تطوس مکووي او تپوس بوز بون کړي ش تاسو نا ان اصحاب الجحیم په بار د جهنم یا نوږي د جهنم ته خبر را چې را ګرځادار سخت خبره کومه نو خلک را نه خبر کیږي الله وی ولن ترضوان کل يهودا هیڅ ريب خوشاله نشي ستانه يهوديان ولن نسوا را و نيسايا نسوا را حتا تر دي پوري تتبع مِلتههم چته تا بيدارشي داغي د دين خپل دين پرې او داغي د دين تلار شي نوستام خبره به ومني تتبع چته داغي تابعدار شي تو ور دوایا کول تو ور دوایا ان نه د الله هو الهدایت یقینا هدایت د الله هم هغه هدایت دی چې الله قران بیان کړی دی چې کوم قران کې بیان ده هدایت دی د قران نه الیا بل لار خود والا بل لار د حق نشلا په اوسړه وای چې زبر دین پرچار د قران نه الیا بل سبانه قوم نو وبسته زکر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اول دست دعوت ورکڑے ہو وی اقراء نبی علیہ السلام ویمان نبی قاری زخل اسطن کے نیما زکر دا اللہ دا حبیب بارک قرآن کے الله فرمائی د دی اسلام نمخ کے تا پا خیلاص باین لکلنو کڑی نجر دا مکتب و مدرسیلہ تلوے دنیای تعلیم تانو کڑے خوچ کلا دین ور دراغه نبی علیہ السلام و <وَإنما> بو اس معلمہ زی استاد جوړ <جوڑکا> کمنو را ویلي ګلمام استاد جوړ کما نو را ویلي ګلم الله او د قرآن په ذریه باندې ماول هدایتو کو اقرا اولو لا کله <قلع> چې حضرت خدیجه کلبره <والقبرى> رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ د جنون باندې مرګ ا د نبی علیہ السلام په دې جون کې عجيبه عجيبه واقعيات برا شيګنه ماوثال سترګې کولا وای نبی علیہ السلام نوم باندې واده کوي د خدیجه کلبرا سره یو کندل سشه دا کندل مالدارا ده ډیره زیاته تاجر ده او نبی علیہ السلام لا د نکاح پیغام لېږي لا نبی علیہ السلام پیغمبر نه عمری دے. عمر 3 ځلې وش کاله د نبی السلام مرسومره 25 سال او د خدیجه کلبره رضی الله تعالی انها عمر سلوخ کاله سمر کالته مشره ده انزل اس کاله او نبی علیہ السلام له پیغام لگی او نبی علیہ السلام سره نکاح کای د تعلق جنلونه باندې مرګری اوله ټول د نبی علیہ السلام د خدیجه کلبره رضی الله تعالی انها ده فاطمه الزهراء ام کلثوم زینب دا ټول دا غیلونه او چې کله وسره نکاح کوي او نبی علیہ السلام د الله عبادت د غار حراء تا تاسو ټول دې غار حراء چې اوس مولا ځوانان نشي رسیدي د الله حبيب باقي کنا ستو چې دنیا سره مې تعلق ني هغه سره مې تعلقي جبريل امین راغ او نبی علیہ السلام تو ای اقرا نبی علیہ السلام رضوا فرمایل ما انا بقاری زخلستون کے نیما بیا ورته جبرئیل امین وای اقرا ولولا جبریل نبی علیہ السلام ما انا بقاری زلستون کے نیما. او د اللہ حبی فرمای چې ما سره غاړه ملاوګه او مال دمرزور راکو چې زما د ختی طرف پوښتې به ګس طرف کورن نه واصله دمرزور راکو او رات اوی چی اکرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اکرا و ربک ال اکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان معلم یعلم اینزا آیاتو نے نازل پی اکرا وللہ بسم ربک اللذی پنندر باغذات خلق چیتی پیدا کرے خلق الانسان من علق انسان دیو ٹوٹی دک وقتی نا پیدا کڑے اکرا اولولا وربکل اکرم ستارب عزت ورکا ان کے دیغبت عزت من کی اغزات علم بالکلم چد کلم پا ذریبانے خلقو تا علم ورکا علم الانسانا مالم یالم انسان تے اغ علم و خیلو چی دے پوی دونا نا مونگ دا جنت نسخ برو مونگ دا جہنم نسخ برو و نبی رسول الله پر ذریعہ دار سمالو شو غنا نو دوم باندې حکم راغې د تعلیم چې مطالعه قرآن وکاو او قرآن چې کوم خبره ذکرګړي وردا لازم خبرې خان دا نست چې اقرالو له وته او ګو سره وي جماعت جب ناولی ال انخلي چاړایم په الفاظو می ج نو د الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایي چ کوم سره په قران باندې چاړاوی جبين خليفه له اجران ددوه بدليدي چې کوم کس لا سم قران وي یو ته اجر ملایويږي نو چاळा لا جبن ختون ګل دو ملایويږي یو د قران د او د ویل د تکلیف سره د ویلو نو دا موږ سره ختم کو په خواجه مونږ واړو د لوونو وبخلق او شریکولې د ګړو نو باشرو الکه ما سربغانم ریبي نو ټول لکانم زولي دا را جمشو فایګي به یو قصوغه به چیلم ګرځولو خو به ټول خلګو چیلم اسکلې استاذ نشي یا صاوده پیدایښ نه مکه خبرې ده زولګي غوندیم زمایات چی چې یو قصره به چیلمو او ټول به چیلم خور یو قص به لګیو تماکو به مې دا کول چیلم او بس هغه پرګ نازتو او چیلم بیسخلو اب مخه پټې وب مخه اغستو او چې کله به د انور ټول شو دا اغه او وب کې یو ټپا شروع کوي قربان ټپا به اوګه بوډاګان وو سپینه ګریبه وا او دا زور به په یو ټپا به اوکا داغه مقابل به د پریپول سر کې ناس توغه بال تنه په ټپا کې جواب ور کولو ام مشران بو سپین سپینه ګریبه نو یو بوډا دزت په دې چې قرآن یو یاد نشي د کوله ولکد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذکر ما قرآن دز دغړې د باراس انکلې نو سوخته چیز ده کی ویډیا دې کنه ده خو پکار ده ده همت اوګه همت باندې انسان غرونه اور کړي دي قرآن دې د کول دومره کار نه او د تاسو له لیکری در کوم تاسو د زړه قصو کوي ان شاء چې بیا دا درځي راځي راځي متناسبه قران ویلي او دا چې مونی مو نی ویلي بل د بخیله شي دا چې قران مو ویلي خو القسمه شهید دو شرطه چې یو د زړه نی وي دوه د ذهن د حاضرې الله وايي هدايت خو هغه چې الله کوي ولئن الطبعه هو اهم کتا تابع داریو کده د خواشات بعد الذي جاءك من العلم پس داغینا چراغل تعالی علم دلیل مالک من اللہ نبی تعالی را سوا دالانا من ولیین سوک ولا و او نسو گمدادی اللزین آکسان آتینا همو الكتابا چو ورکڑو منگا غیتا علم ده کتاب یدلونه حق تلاوتهی چ لولي دې قرآن لرا په پوره لستوس سره یعنی نه ځان په معنا او مقصد باندې پويي نو چې قران پوره پوره لولي اولائک يؤمنون به دا کسان ایمان لري په دې ومن او مې او چا چې انکار وکړ الله د کتابنا فاولائک هم الخاسرون نو دا غکسان دي تاوان یې ان بیا ګورئ وقال او ویل به کسانو لا یا لمونونه چې نهپ دل لو لایقللیمون الله ولې خبرې نه کوېمون سره الله ستا پررسالت او تاتینا یاد د پیش کېمونله او نخه مجزه ک لکه دارنګې قالل لناناکړی وه کسانو من قبلیم چې مخکې د دینو مثلله کوور پهشان دوينااد دويته شابه غوبوم یو شانشي ویدی زونه دی پدراس کولو کی قد بیا نل آیات تاقیق سره واځي بیانوم لقوم ل قوم یوکنون د پاردا قوم چې یقین ساتي انا ارسلناک بالحق بشیرا مونږ را لګله تا دره په حق باندې زیر اور کوونکې خلق او نذیرن يرون کې د الله د عذابونو ولا تسالو او تطوس بغونه کړي شتا سونا ان اصحاب الجحيم دا اور کسانونه چې جهنم ته ځي مغر جهنم ولن ترضوا ان اليهوداي چې خوشاله بنېتانه يهوديان ولن نصارا او ن نصارا د عيسى عليه السلام حتا تتبع ملتهم تر دې چې تتبع د دینه قول تو ان د الله هو دا هدایت خو د الله غ چېدایت کوي خلکوته په قرآ بانددي ولا تباتهخوا خوا هم که چېرتتا تا بدارو ک دې د خوایشه منبانې ما جاګ من العلمې په داغنه چې راغلی طالوه من الله بهطالله ر د الله د طرفنا منولین سووک دوستته وله نصره نهڅوکې دادي۔ الذين <اللزی> آتيناهم الكتاب اطيناهم الکتاب چورکله موږ اغه لره کتاب په حدا کتاب یتلونه لولید قران لره حق کا تلاوتی سره د پور لستو یعنی د معنا او مقصد ځان کوی اولائ که یمنون به دا کسان به ایمان او مې یکفور او چا چی انکار او کو بدی باندي اولائ الخاسرون نو دا کسان دی تاوان یان او اخر داوانان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سیدنا اللهم وفقنا لما تحب و ترضوها اللهم وفقنا لما تحب و تردوها ربنا آتنا مواتنا على رسولك ولا تحزنا يوم القیامة ربنا لا تحزی قلوبنا بعد ازادیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنیا حسنا وفداخرت حسنا وکن عذاب النار وصلا الله تعالی